Радіо Родина твоя хвиля. Як завжди, оцій порів усіх слухачів вітає Радіо Родина. У студії ведучі Оксана Блажайська та Наталя Ступакова. Усім привіт. Упродовж найближчих 50 хвилин ви почуєте багато цікавого. Передачу «Загадки мови» мовознавець Леся Мовчун присвятила історії числівників та різним способам лічби. А ще у програмі йтиметься про символи українського фольклору. І про звичайці кави конкурсне завдання. Наша колега Марина Куликова у програмі «Після уроків» нагадає всім, що необхідно дбати про здоров'я і харчуватися правильно. А Наталя Стопакова у програмі «Старшокласник» з'ясує, що таке ревнощі та як їх позбутися. А ще поговоримо про важку долю шкільних лідерів і дізнаємося, чому їм таке активне життя подобається. Отже, починаємо! Знаєш, Оксанко, мені здається, що сьогоднішню різнопланову програму «Радіо Родина» загалом можна вважати профорієнтаційною. Чому ти так думаєш? А тому, що, сподіваюся, вона зацікавить і хлопців, які у майбутньому будуть вивчати гуманітарні, математичні та природничі науки. Можливо, саме сьогодні вони зможуть визначитися, що їм ближче. А ти себе, людину якого складу вважаєш? Я на 100% гуманітарій. Переконана, ти теж. Це тому, що пишу вірші. Знаєш, Наталю, математики і фізики теж бувають ліриками. Ось маю знайомого інженера, який до того ще й поет. До речі, мовознавець Леся Мовчун запевняє, що програма «Загадки мови» сьогодні зацікавить і небайдужих до філології, і пристрасних математиків. «Загадки мови» для математиків мені вже цікаво. Отож, слухаймо. Добрий день, дорогі друзі! Що таке числівник? Вам не потрібно пояснювати. А от у давнину мова пропонувала безліч інших способів лічби, які саме про це ви почуєте вже за мить. А ще на вас чекає завершення розповіді доктора філологічних наук Миколи Костянтиновича Дмитренка про символи українського фольклору. І обов'язково приготуйтеся занотувати конкурсне завдання. Історія числівників надзвичайно цікава. Дослідники встановили, що кількість предметів первісні люди співвідносили з чимось знайомим, наприклад, із частинами свого тіла. Тобто знаходили відповідність між предметами і, скажімо, своїми пальцями. Це було досить зручно, адже цей, так би мовити, лічильний пристрій завжди з людиною. Напевне, ви були свідками того, як діти відповідають на питання, скільки їм років. Малюк найчастіше обходиться без слів, просто показуючи три або чотири пальчики. Приблизно так само і первісна людина, підраховуючи щось, використовувала своє тіло як своєрідний записник. У новій гвінеї замість числівників вживаються слова інших частин мови. Один у перекладі означає «мізинець лівої руки», два – «підмізинний палець», три – «середній», чотири – «вказівний», П'ять великий палець, шість зап'ясток, сім лікоть, вісім плече, дев'ять ліва сторона грудей, десять права сторона. Свідченням такого предметного рахунку є і наш числівник 5. Зв'язаний зі словом п'ясть, що означає долоня з пальцями. Отже, п'ять це долоня з п'ятьма пальцями. У зниклій тепер шумерській мові числівник двадцять позначався словом. Тіло. Адже ж усього людина має 20 пальців. У багатьох мовах назви великих кількостей також пов'язуються з конкретними предметами. У давньоєгипетських текстах числівник «мільйон» позначався таким самим знаком, як і «пуголовок». Ви не здивуєтеся цій відповідності, якщо коли-небудь бачили неглибоку теплу водойму з безліччю дрібних пуголовків. Так і хочеться вигукнути. Їх там і справді мільйон. А у мові нівхів, народу, що живе в Тайзі, числівник тисяча, споріднений з іменником комар. Для первісної людини просте називання чисел не має сенсу. Якщо представників деяких племен Африки або Південної Америки попросити порахувати до десяти, вони обов'язково поцікавляться, що саме треба рахувати. Ми ж бо називаємо тими самими числівниками і кількість яблук, і кількість книжок, і кількість будинків. Тубільці для підрахунку пласких предметів використовують одні слова, круглих – інші, довгих – зовсім інші. Людей, тварин і човни вони також підраховують різними числівниками. В українській мові теж збереглися допоміжні слова, що додаються до числівників і конкретизують їх, надають їм більшої предметності. Це іменники «штука», «особа», «душа», «голова», та інші, Наприклад, сім штук цибулин, п'ять осіб відсутніх, шість душ сім'ї, сто голів худоби. Числівники в поєднанні з іменниками можуть передавати приблизну кількість. Замість кілька або один-два вживають відповідно до ситуації. День-два, година-дві, рік-два, кілограм-два. Для полегшення лічби людина групує предмети, рахуючи їх парами, тобто по два. Або по 5, 10 чи навіть по 60. Наша система називається десятковою, бо ґрунтується на вживанні десяти цифр. Рахунок ведеться розрядами. Кожен вищий розряд складається із десяти одиниць нижчого розряду. Так у сотні 10 десятків, а в тисячі десять сотень. Колись наші предки рахували іншими способами. Пам'ятаєте, із казок дивовижне слово 39. Це не 30, не три десятки, а тричі по 9, тобто двадцять сім. Нагадую, друзі, ви слухаєте передачу «Загадки мови». З вами Леся Мовчун. То як же все-таки рахували наші предки? Тисячу років тому був написаний трактат про письмена «Чорноризця храбра», де стверджувалося, що слов'яни раніше чертами і різами рахували і ворожили. Черти і різи – це накреслені і вирізані значки. Одна з таких пам'яток – вовча кістка з висіченими зарубками – була знайдена на території колишньої Чехословаччини. І вік цієї кістки – понад 10 тисяч років. Отже, звичай позначати кількість предметів кількістю рисок на паличці – знайомий людству з сивої давнини – у повсякденному житті, в торгівлі та при наданні позики застосовували палички, невеличкі дощечки, бруски і називали їх «карбіжні палички». За необхідності їх розщеплювали вздовж, і двоє людей, пов'язані спільним інтересом, мали однаковий, так би мовити, документ, який пізніше і допомагав їм правильно розрахуватися. Карбіжними паличками користувалися лісоруби, ремісники, торгівці – а також селяни, позичаючи гроші, виплачуючи податки або засипаючи до комори зерно. Від карбіжної палички беруть початок відомі в сучасній мові фразологізми – «ставити на карб» або «класти на карб», що означають «звинувачувати когось у чому-небудь». Ті ж, хто володіли грамотою, записували числа літерами. Наприклад, число 1 позначалося першою буквою старослов'янської абетки – буквою «Аз», «два» Веді три – глаголі і так далі. Аби не плутати числа зі словами, над буквами-цифрами ставили особливу позначку – титло. Цифри, якими ми користуємося зараз, були винайдені в Індії, а потім їх позичили араби. Тому нині цифри називаються арабськими. Слов'яни почали використовувати арабські цифри лише з XVII століття ми користуємося зараз ще й римською нумерацією. Нею ми позначаємо розділи книжок і століття. Дослідники вважають, що цифри 1, 5, 10 – не просто латинські літери, а умовні малюнки. Один нагадує палець, 5 – руку, 10 – дві перехрещені руки. Цікаво, що необмежену кількість чисел можна передати порівняно невеликою кількістю слів-числівників. Це тому, що від простих числівників творяться складні і складені. От візьмімо простий числівник «два». Від нього походить числівник наступного розряду – «дванадцять». У прослав'янській мові «дванадцять» звучало як «два на десятє», тобто «два на десяти», що означало «десять» і «зверху два». Такий спосіб лічби зберігся донині в інших народів. У румун і молдаван «два поверх десяти» у латишів 2 після 10, в албанців 2 над 10. Число ще вищого розряду також утворилося від числівника 2. Це 20 або, як звучало раніше, 2 десяти. 200 утворене таким же способом, сполученням числівника 2 і 100, 200. А яка кількість позначається словом півп'ята? Якщо ви замислилися, порахуймо разом. Наприклад, відра з картоплею. Одне відро – два, три, чотири, а в п'ятому – лише половина. Отже, півп'ята – це і є чотири з половиною. А коли вам доведеться прочитати повість Григорія Квітки Основ'яненка «Конотопська відьма», то зверніть увагу на речення. Півчварта года сидів пістряк у школі над псалтирем. То скільки вчився читати псалтир на тямущий пістряк? Три з половиною роки. Адже півчварта – це півчверта, півчетвертого. Числівники такого типу вам добре відомі. Це півтора. Здається, він складається з двох частин – пів і тора. Та насправді у цьому слові загубилася ще одна літера – в. Пів, втора. З числівником півтораста вам уже буде легше розібратися. Ті ж самі частини – пів, втора і ще ста. Отже, півтораста буквально означає половина другої сотні. Наші предки мали випробувану досвідом і часом систему математичних знань а в її основі лежала практична потреба щоденних розрахунків у власному господарстві. Описуючи цю систему, ми повинні пам'ятати, що створювали її і користувалися нею люди, які не мали змоги одержати професійних математичних знань. І тому народна математика була справді народною, доступною, але відмінною від тієї, що ви зараз вивчаєте в школі. Скільки фразеологізмів існує в українській мові з чарівними числівниками? Гнати в три шиї, зігнутися в три погибелі, спустити сім шкур, наговорити сім мішків гречаної вовни, сім потів зійшло, за сім верст киселю їсти та багато інших. Ну а вам, друзі, я пропоную продовжити цей перелік. Отже, конкурсне запитання сьогодні таке. Які фразеологізми з числівниками ви знаєте? За найкращу і найповнішу відповідь, звичайно ж, буде в подарунок книга. Перегортаємо останню сторінку передачі «Загадки мови». Послухаємо продовження розмови з доктором філологічних наук Миколою Костянтиновичем Дмитренком. Миколо Костянтиновичу, які ж фольклорні символи можна відшукати у споконвічних дитячих забавах? Пригадую свого дитинства, як ми, хлопчаки, збиралися на леваді, Гралися в різні ігри один одного, наздоганяли по деревах. Лазили часом відбувалося цікаве дійство, символічне, я б сказав, пов'язане із символікою таких дерев, як дуб. Верба, наприклад, дуб символ міцності, а верба символ гнучкості. Кажуть, вербу, де не посади, то вродиться і виросте, бо вербову гілку будь-який ґрунт можна втикнути і вона буде рости. Отже, ця гра коротка і така дуже простенька, а полягала вона в тому, що вставали хлопці в один ряд і трішки втиналися, і потім вискакували один одному на плечі, і як що зовсім гнувся, той хлопець на якого вискочили, не витримував, то він не був дубом. Який стояв міцно, то це дуб, який дуже гнувся, це верба. А який падав, то баба гнила. Так і примовляли: чи дуб, чи верба, чи баба гнила. Я думаю, що це звичайна фізична вправа для фізичного розвитку, для того, щоб хлопці стверджувались і ставали сильнішими. Це було прикладом для того, хто слабший оздоровлюватись і набиратися сили, зміцнюватись. Ну, як правило, старші витримували більше навантаження, а менші бувало й падали. З них і сміялись, але зрештою це допомагало тим меншим усвідомлювати, що треба бути сильним у цьому світі, не гнутися, а стояти міцно як дуб. Колись фольклорне слово існувало тільки в усній формі. У яких формах воно існує зараз? Багато у дітей різних таких сучасних мабуть пригод трапляються із іграми, пов'язаними із технікою, з комп'ютерами. Вони сидять в інтернеті багато. Сілякі сміховинки або, як кажуть, приколи там шукають, вишукують для себе картинки, але це можна сказати форма поширення фольклорної свідомості письмова, інтернетна, по візуально сприймається якесь явище, якась картинка, і основа цього образу звичайно фольклорна свідомість, безперечно. Навіть якщо ми малюємо графіті десь на асфальті, якісь фігурки або написи, то це не фольклор безпосередньо, але за походженням це явище фольклорне, тому що народжується воно спочатку як певне уявлення, образ, і переноситься на асфальт на письмо. І ці написи, малюнки на асфальті мають різні варіанти, і тому це теж фольклорна ознака. Бо якщо прозаїк написав роман, то роман існує як опублікована книжка в одному варіанті, і ніхто більше до нього ніяких версій не чіпляє. То це авторська індивідуальна творчість письмова, а для усної творчості, для фольклорної клору властива варіантність, бо кожна чи пісня, чи казка може мати якесь продовження. Хтось розповідає, і не запам'ятавши того тексту, який знав, не відтворивши його, щось додає своє, додумує, і так утворюються варіанти казки або додає до пісні болі, внутрішні переживання, щось своє, і таким чином пісня зберігає основний мотив, наприклад, перешкода закоханим з боку сусідів, але щось своє додає. І тоді ми маємо 4, 8, 16 або більше варіантів пісень, зокрема, пісень про кохання, або балад різних перетворення у дерево, у пташку. Це теж такі символічні, цікаві образи, коли мати, скажімо, забороняє дочці кохати парубка, бо він або бідний, або не подобається мамі через інші якісь обставини. І тому ця заборона призводить до того, що дочка йде з дому, перетворює на тополю або стає пташкою, часто дуже зозулькою. І навіть у весільних піснях ми маємо цей образ зозульки як нареченої. Хоч із зозулею пов'язують, як правило, сумне начало, і це образ матері переважно у фольклорі. Але у весільних піснях за образом нареченої зозулька закріплена. Ідуть галочки у три або в чотири там рядочки, а зозулька попереду. Тобто наречена очолює цю ходу. Як символи допомагали нашим предкам орієнтуватися у навколишньому світі? Безперечно, діти, молодь, підлітки розкли у цьому символічному світі. Знали усе, що пов'язане з символікою тварин, з символікою розклин. Знали кожне місце, де можна ходити, де не можна. Там блуд водить у лісі, скажімо, в певному місці. Чи це пов'язано з певними аномаліями, якимись, може, під землею є якісь певні породи які впливають на свідомість людини, ця свідомість затьмарюється, і людина там кружляє, крутиться на одному місці. Чи, може, психологічно так налаштовують інших людей, що в тому місці будуть, і вона самовнушає, самонавіює отакі образи, що туди не можна йти, бо там водить. І тому діти часто випробовують оці місця, ходять до лісу якраз туди спеціально, на ті місця. І я також ходив, скажімо, в такий ліс і в таке місце. Але чогось не піддавався тому блудобі і не водило мене. Хлопці деякі казали, що вони не могли вийти, і таке з ними траплялося. На мене це не впливало. Я виходив туди, куди потрібно. Можливо, спостерігав за ознаками, за сонцем, дивився, звідки я зайшов, куди пішов, може, якісь спостереження за корою дерев, де з півночі мох наростає, чи щось таке. то знає, може, і це допомагало. Але жити у природі і не спостерігати за нею, так не трапляється. Завжди людина спостерігала за життям природи. І коли зараз говорять про зміну клімату, глобальне потепління, про те, що, скажімо, зараз народні прикмети, вже не діють, тому що все змінилося, то це свирідний міф, який треба розвінчувати. Якась частина прикмет, може, справді вже не діє. Але якщо ми візьмемо і подивимося, які мурашники перед зимою, влітку мурашки будують, великі, маленькі, з якого боку дерева, скажімо, то ми можемо чітко визначити, якою буде зима. І мурашки нам дають таку інформацію. Скажімо, цього року зима має бути холодною. Мурашки набудовують великі купи. Це означає, що вони готуються до міцної зими. Або якщо, скажімо, листя на деревах починає опадати знизу, то це до ранньої зими, до ранніх морозів, що вже десь, скажімо, там в кінці жовтня, листопаді почнуться приморозки або і морози справжні, які будуть не тільки вночі, але й в день триматися. Якщо падає згори, то зрозуміло, що це ознака теплої, довгої осені. Або ми говорили про Коня, то якщо кінь спить стоячи, то до холоду в наступні дні, скажімо так. А якщо він лягає на землю, спить.